Speranța! Pista 19 Capitolul 3 Marcelino gândea ca și maniă că, neavând avioane de vânătoare, trebuie să te aperi cu ajutorul norilor. Adesea se întorsese namurg din luptele de pe frontul de sud al tagului. Toledo s aflat în mijlocul grânelor ca o podoaba de preț, cu alcazarul său înălțându-se în bucla fluviului, iar fumurile câtorva case incendiate se prelungeau pieziși pe piatra galbenă, cu ultimele lor rotocoale îmbrăcate de atom de lumină, brăzdând umbra asemenea dungilor de soare. Casele ardau domol, jos pe pământ, ca hornurile satului năsfințit, în liniștea puternică din ceasurile calme ale războiului. Marcelino, care cunoștea pilotajul și arta navigației destul de bine pentru a prevedea acțiunea camarazilor lui de bord, nu redevenise pilot, dar era cel mai bun bombardor al escadrilei internaționale și un excelent șef de echipaj. Astăzi, Toledo lupta undeva sub norii aceștia cu avioanele de vânătoare în imediată apropiere. Deasupra norilor, cerul era extraordinar de limpede. Acolo sus, niciun avion inamic nu patula spre oraș. O pace cosmică domnea asupra perspectivei albe. Conform calculelor, avionul se apropia de Toledo. Își luă viteza maximă. Jem cânta. Ceilalți privă cu toată intensitatea, cu privirea fixa oamenilor distrați. În departare, Câțiva munți se înălțau peste întinderea de zăpadă. Din când în când, printr-o spăltura a norilor, apăreau ochiuri de grâu. Avionul trebuia să se afle deasupra orașului, dar niciun aparat nu indica abaterea pe care un vânt perpendicular o impune zborului unui avion. Dacă ar fi coborât printre nori, aproape sigur ar fi zărit Toledo, dar dacă se afla prea departe, avionele de vânătoare inamice ar fi avut timp să ajungă înaintea bombardamentului. Avionul coboră în picaș Așteptând în același timp pământul, tunurile de la Alcazar și vânătoarea inamică, pilotul și Marcelino se uitau la altimetru cu mai multă pasiune decât aveau să mai privească vreodată o față omenească. 800, 600, 400, mereu nori. Trebuiau să se înalțe din nou și să aștepte să se ivească o spărtură de desubtul lor. Ar A cerul, cerul, nemișcat deasupra norilor, ce păreau că urmează mișcarea pământului. Vântul îi împingea de la est la vest. Spărturile erau relativ numeroase. Începură să se învârtească singuri în nemărginire, cu o precizie de stea. Jem, mitralior în față, făcusem lui Marcelino. Pentru întâia oară, amândoi simțeau în trupurile lor mișcarea Pământului. Avionul care se rotea ca o minusculă planetă, pierdut în gravitația nepăsătoare a lumilor, aștepta ca sub el să treacă Toledo, al său rebel și asediatorii lui, târâți în ritmul absurd al treburilor pământești. De la prima spărtură, prea mică, Instinctul păsării de pradă îi cuprinse din nou pe toți. Învărtindu-se ca un uliu, avionul se rotea în așteptarea unei spărturi mai mari, iar privirile tuturor membrilor echipajului se îndreptau în jos, pândind pământul. Părea că întreaga priveliște a norilor se rotea cu încetineală planetară în jurul aparatului nemişcat. Dinspre pământ, Ivi din nou la marginea unei spărturi a norilor, ajunse la 200 de metri de avion un cumulus mititel. Alcazarul trăgea. Avionul coboră din nou în picaj. Spațiul se contractă. Nici cer, avionul se afla acum sub nori, nici nemărginire, ci alcazarul. Toledo era la stânga și zubunghiul de o coborâre, râpa care domina tagul, era mai vizibilă decât tot orașul și decât însuși alcazarul ce continua să tragă. Ținta și săi era ofițerai școlii de artilerie. Dar adversarul real al echipajului era aviația de vânătoare inamică. Toledo oblic devenea încetul cu încetul orizontal. Își păstra același caracter decorativ, atât de ciudat în clipa aceea. Și odată mai mult, îl brăzdau fumuri lungi transversale de incendiu. Avionul început să se învârtă, tangențial cu alcazarul. Rotirile de uliu erau necesare unui bombardament precis. Asediatorii erau în imediată apropiere, dar fiecare rotire ofera mai mult timp aviației de vânătoare inamice. Avionul era la 300 de metri. Jos în fața alcazarului, furnici cu pălării rotunde strălucitori de albe. Marcelino, între deschise trapa, își luă punctul de reper, trecu, nu aruncă nicio bombă, controlă. Conform calculelor, direcția era bună. Doarece al cazarul mic și Marcelino se temea să nu risipească bombele ușoare, voia să arunce numai pe cele grele. Nu dăduse niciun semnal și întregul echipaj aștepta. Pentru a doua oară, pilotul primi ordin să rotească. Norișorii obuzelor se apropiau. Contact, strigă Marcelino. În picioare, în carlingă, cu combinezonul lui tot fără centură, părea extraordinar de stângaci, dar nu părăsa Alcazarul din nou. De-astă dată deschise larg trapa se lăsă pe vine, după aerul răcoros care nevări în avion, toți că lupta începea. Era primul frig în războiul din Spania. Alcazarul se roti, veni spre ei. Marcelino, o întins pe burta acum, ținea pumnul ridicat pândind secundele. Pălările trecură pe sub avion. Bra Brațul lui Marcelino parcă sfârșie o perdea. cazarul trecu, câteva obuzene îndemânatice deasupra ei ca niște sateliți. Se învârti, o luă la dreapta, un fum nedeslușit în mijlocul curții principale. Să fi fost bomba, pilotul își continuă curba, cuprindea din nou alcazarul în tangentă. Bomba căzuse în mijlocul curții. Obuzele al cazarului urmăreau avionul, care, trecut din nou, aruncă a doua bombă mare, se îndepărtă, se apropie din nou. Mâna din nou ridicată a lui Marcelino nu se mai lăsă în jos. În curte, cearșafuri albe fusese să în grabă. Alcazarul se preda. Jem și Paul boxau de bucurie. În carlingă tot echipajul bătea din picioare. La nivelul norilor apăru aviația de vânătoare inamică.